Godmorgen og velkommen til torsdagens udgave af Euroinvestor morgennyheder. Der er lagt op til endnu en hæsblæsende dag på de finansielle markeder, hvor investorens fokus vil være rettet mod meldingerne fra den europæiske og amerikanske centralbank. I går aftestands tid kom der nemlig en ny rendemeldning fra centralbanken i USA, som blev taget rigtig godt imod af investorerne. Senere på dagen følger den europæiske centralbank så trop, når der kommer en ny rentemelding fra centralbankschef Christine Lagarde. Endelig så vender vi den nye vedtagende klimaaftale, som kan være godt nyt for investorerne. Du lytter til Jørgen Rester Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. De amerikanske investorer handlede aktierne kraftigt opad onsdag i kølvandet på, at den amerikanske centralbank valgte at fastholde renten i sit nuværende niveau. Her indikerede banken også en forventning om en hurtigere afdæmpning af inflationen og hele tre rentenedsættelser til næste år. Vi er simpelthen på kort tid gået fra at tale om renteforholdelser til nu at tale om rentenedsættelser. Og Centralbanken kaster kun benzin på den bålsnak med deres signal i dag, skrev cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juel i en kommentar til Euroinvestor i går aftes. Meldingen fra Centralbanken førte også til kraftige fald i markedsrenterne, hvor den toneangivende rente, den 10-årige amerikanske statsrente, dykkede til lige under 4 Som reaktion på udsigten til lavere renter var der fremgang til de tre store amerikanske aktieindeks, Dow Jones, Nasdaq og S&P 500, som alle steg med 1,4 i onsdagens handel. Indekset Dow, Dow Jones-indekset sluttede sig sågar i rekordniveau, mens S&P 500 nu er mindre end 2% fra sin seneste top, der ligeledes blev nået i starten af januar 2022. Du kan læse mere om rendemeldingen fra Federal Reserve på yourinvestor.dk. Senere i dag bliver det så den europæiske centralbank, som kommer i fokus, når ECB her til eftermiddag kommer med deres sidste rentemelding i år. Her er forventning blandt de økonomer, som Finansmediet Bloomberg har spurgt, at centralbanken vil fastholde renten på det nuværende niveau. Det spændende element ved eftermiddagens begivenhed bliver, hvad præsident for centralbanken Christine Lagarde kommer til at sige på den efterfølgende pressekonference om centralbankens fremtidige pengepolitik. Her vil fokus ligesom i USA være på, hvilke meldinger der kommer om nedsættelser i fremtiden. Forventningen i markedet er, at den første rentenedsættelse allerede vil komme til foråret, selvom det er en del tidligere, end centralbankens medlemmer indtil videre har kommunikeret. Christine Lagarde har tidligere sagt, at man ikke skal forvente nogen rentesænkninger i de næste par kvartaler. Du kan selvfølgelig følge udmeldingen og reaktion på euroinvestor.dk i løbet af eftermiddagen. Vi fortsætter i det internationale hjørne, hvor der i overtiden onsdag blev landet en klimaaftale på COP28 i Dubai. For første gang taler den om fossile brændstoffer og om at starte omstillingen væk fra brugen af de forurenende energikilder, og det varsler gode muligheder for investorer med fokus på den grønne omstilling og grøn teknologi, det vurderer investeringsbanken UBS. UBS fremhæver, at alle lande i sidste ende accepterer at til at omstille sig fra brugen af fossile brændstoffer, selvom aftalen ikke indeholder retningslinjer om, hvordan, hvornår og hvor meget. Den langsigtede tendens med dekarbonisering er tydelig, vurderer CBS. UBS. På COP28 blev det også vedtaget, at produktionskapaciteten af energi fra vedvarende energikilder skal tredobles frem mod 2030. Det vil ifølge den svejsiske bank være med til at genskabe tilliden til sektoren for vedvarende energi. Den overordnede historie her er en øget erkendelse af, for det første at privat kapital er afgørende, og for det andet at tiltrækning af kapital i stor skala vil kræve afkast på markedsvilkår. Som en aftale fra COP28 i hånden forventer vi en genopretning af investorens tillid omkring mange temaer inden for investeringer relateret til klima og emissioner, lyder det fra UBS ifølge MarketWire. Det var, hvad jeg havde på programmet her til morgen. Husk, at du som altid kan følge med på YearnVester.dk i løbet af dagen, og at du kan abonnere på podcasten, så du bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder hver morgen. Husk, at du også kan lytte med på Miljærklubben som vanligt. Tak fordi du lyttede med.